פרק ג. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אותי נהג ויולך חושך ולא אור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בלה ושרי ועורי שיבר עצמותי. בנע עלי ויקף ראש ותלאה. במחשקים הושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא אצא הכביד נחושתי. גם כי אזעק ועשביה, סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותי עיבה. דב אורב הוא לי, ארי במסתרים. דרכי שורר ויפשכני, שמני שומם. דרך קשתו ויציבני, כמטרה לחץ. הביא בכליותי בני אשפתו. הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. השביעני במרורים, הרבני לענה. ויגרס בחצץ שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ואומר, אבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוניי ומרודי לעניו הראש, זכור תזכור, ותשוח עלי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכל. חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו.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 מעבור תפילה, שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחד היה לנו השט והשבר. פלגי מים תירד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרה ולא תדמה מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמים. ואיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד צדוני כציפור אויבי חינם. צמטו בבור חיי וידו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי. קראתי שמך, אדוני, מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבעתי. קרבת ביום אקראיך, אמרת,